Jaj. Jaj! Megnézem, hogy a ragyogó Bodola interjút kiírta. Kikészítette. Szerencsénit zsidóztam le, mint ahogy azt egyébként írták újságok a civil pályámban, de nem szeretem. És ha véletlen zsidó lenne, az nem játsszak a szerepet a megítélésében. hatházi fiala Györgyevics. Füriess. Ez lesz van. 061 911 168 Ez a durván egy tucat perc ez az önöki. Arról beszélgetünk, amiről akarnak Akkor azonosítsuk magunkat, ma tizedike van, csütörtök, a pontos idő pedig 5 percunkban lesz reggel 7 óra. Ez a kelyfejeancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven alliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Mély tiszteletem, jó reggelt! Ezt akartam én is mondani, jó reggelt kívánok, ennyi! Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó és minden nap korlátozott apokalipszis. Hol kicsit korlátozott apokalipszis, hol nagyon korlátozott apokalipszis. Semmi kedvem nincs abba hagyni június 25-én a kejfejancsit, de hát eltömődni látszanak a filterek, és nem nagyon találnék módját filtertisztítőle. Végül is egyességet kötötte Milkovics Pállal, hogy az utolsó három napról lemondok, ha ez ezigben változás van itt a konglomerátumban, akkor 30-áig lesz. Ha nem, akkor 25-e de az utolsó hét az már olyan, mint amikor a kerékpár szabadó-futó. Az nem olyan lesz, mint a mai székelykáposzta, mert ma a székelykáposzta lesz. Van mellettem egy berendezés, nekem nagyon tetszik. Nem tudom megmutatni. Azon gondolkodom, hogyha valaki nem hallgat rádiót, nem néz tévét, nem olvas újságot, nem internetezik. Csak úgy van. És biztos, hogy van ilyen. Hogy ő neki mi alapján van közéleti hangulata? Ezt ugye most megkérdezhetném önöktől, de nem kérdezhetem meg, hiszen önök neteznek. De... Nem fog sikerülni, de június 25-e és augusztus vége, vagy szeptember elején még nem tudom, mikor jövök vissza, ha vissza visszajövök, és sohasem lesz tudni. Felállni egy székből az mindig olyan, mint az orosz pártfőtitkárok. Elmennek szabadságra, és sohasem mennek vissza a pártfőtitkárnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Fog... Másodszor telefonál? Jó akkor, nem jó, akkor küzdjön meg előbb a háttérrel, és halkítsa le. Köszönöm. Jó, szépen Min lesz mindig vajon, mint a színusz. Színusz, színusz, tudom. Ennyire Tán. nem lehet bonyolult. Ma megvan. Na haló. Na haló. Jó, neked, jó állam. Viszont. Azt lehet, megkérdezni, vagy azt szeretném hogy felvenni, hogy Gyerebb politikus helyzetben kire lehetne szavazni, aki tényleg rendet tenne már ebbe az Én megmondom önnek, hogy kire kell szavazni. Szerintem szavazzon saját magára. Tehát pontosan ez a gondom, hogy gyakorlatilag, mire eljön június 25-e, én minden kiránt elvesztem a rokon szemvemet, és valami olyan alapon kéne nekem dönteni, hogy ki szimpatikus, amit én még sose csináltam. Hát ez az én is a napon, akarok dönteni, hogy nem szimpátia alapján, hanem olyan kellene, aki tényleg vezet csinál az országban. Hát Nézzé, ezzel óvat, óvatta, mit nevezünk rendnek. Én azt tudom önnek mondani, hogy amikor korábban a karácsony azt mondta, hogy unikumot kell inni, Egyet. Addig most a 2022-es választás, ugye eddig már hallottunk fiskális alkoholizmusról, de most választási alkoholizmus lesz. Tehát, hogyha nekem most szavaznom kéne, akkor én előtte elnézést kérek a kifejezésért, de ez mégis egy korhatáros műsor. Én úgy bebasznék, hogy bizisten a szavazófülkéből kijövese tudnám megmondani a hompolának, hogy kire szavaztam. Ott helyben eldönteném, lehet, hogy becsuknám a szemem, na az biztos nem tenném, de hát jelen pillanatban ugye van még egy megoldás, hogy nem megy el. Uh -huh. Itt van? Persze, hogy itt vagyok. Hol lennék? Na, nekem interezem el. Megállt a műsor. Megállt a műsor. Na, hát műsor. haladunk? Elég, az hogy mi kettően haladunk. Műsor szó. So, Na, melyik, akkor nem választási plumplet, hanem választási unikum. Választási unikum, az. az Ezzel a cvak fog a legjobban kijönni. Az tuti. Aha. <laughs> Mert én arra hogy csipesz De most menjünk vissza oda, amit maga mondott, hogy befogom a pofám. Mi az, hogy rend? Mondja már meg. Anyukám, anyukám meg tudtam mondani, mi az, hogy rend, de anyukám meghalt. Most legyen anyukám, mondja meg. De milyen rendet szeretek? Demokrácia, rendje legyen a demokrácia. De de legyen. Mi az, hogy demokrácia? Ön élt a már demokráciában? Számomra a, a demokrácia azt jelenti, hogy a hazámban nyugodtan tudok élni. Nem kellene elmenni az emberek, mert a fiataljaim külföldre dolgozni, hogy tudjanak az életükkel mit tenni. Egyik, egyik szabadság az anyagi szabadság. Igaz? Ne felejts el az, hogy gyerekeink elmennek külföldre, az nem feltétlen demokrácia hiány, az is lehet, az egyébként lehet a szabadság következménye is. Tehát azért, mert van egy jelenség, azt az egy konkrét jelenséget, különböző dolgok válthatják ki. Akkor, jelenleg a kialakultak, nem szól szám, nem fáj helyem, az a 50-es hangulat, ami megint veszélyes, ugye nincs munka, nem mennek szó az emberek, és akkor filléreként dolgozunk az életünket. Hát olyan szabad szájúak soha se voltak. Mert nem mondom magának, én nem voltam pártan, hogy se, akkor se sem most. De annak idején, a volán 23-sal dolgoztam, és nem kaptuk meg a fizetést. Elmentem, akkor eszer, dolgoztunk. Elmentem, persze, szóltam, hogy ugyan má, négy nap óta nem kaptunk fizetést. Akkor mi beborítottak, beborítottak, na, a fizetést, és beütettek a fekete volgába, visszajöttek dolgozni, félron, visszajöttek egy hatalmas hidegtál, és elnézést kértek. Ez volt a szocializmus. Most a hidegtár hiányzik, vagy mi? Nem lett a gyektal. A. Maga a. a melós megbecsülése hiányzik. Jó, hány éves? 56. Uh, ugye olyan nagyon hosszú ideig nem fogunk tudni beszélgetni, de a helyzet az, hogy az önben lévő elégedetlenségnek az okát azért érdemes lenne kifürkészni, mert ahogy én ezt látom ön egy olyan folyó, amelyben nagyon sok oldalák folyik be és végül is az, amiről beszél az nagyon sok dolog következménye um, és arról be kéne tudnia számolni, hogy ja, persze az is lehetséges, hogy minden rendben van csak az ön közérzete rossz, az ember egy szubjektív lény, nagyon jó, körül, az körül, az körül, körül, körül, nagyon jó körülmények között is élhet, érezheti magát rosszul de ha önnek föl kéne sorolnia, úgy így egy, egy, kettő, három, négy, öt, ne legyen öt néltöbb, de mondjuk öt, öt dolgot, amit ön zavarja, és amiről azt gondolja, hogy az összefüggésben van e, azzal a rendszerrel, amelyet ma két párt működtet akkor mi lenne ez az öt dolog? Hát az első lenne az egészségügy, második az oktatás. Második mi? Elnézést. Első lenne az egészségügy, második az oktatás. Türelem. Önnek konkrétan mi baja van az egészségügyjel? Hogy elelek távgyógyítás folyik. De a távgyógyítás az a pandémiából adódik. Ma az, az, az, az a pandémia túl lett liegve szerintem. A pandémia hogy lett volna túl liegve? De hogy is nem. nem meri senki. De elnézést, most hirtelen eljutunk a vírustagadásig, ami vírus vírustagadásig. Nem, nem, én azt akarom, én elhiszem, van. hogy van. Elhiszem, hogy van. 80-as évek, nem tudom, mikor 80-as évek végesele volt egy hatalmas inkluenza járván, még egyszer el ennyien majdnem a mert akkor még sem volt semmi. Én ezt értem, de az első pontja az most nagyon gyenge lábakon áll. Mi a baj az oktatással? Oktatással jelenleg, hogy, hogy a szakmai képzés egy nagy nulla. De milyen szakmai képzés? A szakmunkás képzés például. Melyik szakmunkás képzés? Milyen szakmunkásokat képeznek rosszul? Az összeset. Nekem járt, bizonyterevő, festő, minden. Volt, hogy én vettem, hogy közték az iskolában, hogy tudjanak tenni, mert mindent kentek a falonra. Ez volt valaha jobb az ön életében? Volt, igen. Mikor? Mikor jártam szakmunkásnak, akkor győrbe jártam, én tűnökezt adózom annak idején, és ember, azok kezdtük, hogy adottak 40 darab téglát, az tabu falon kellett mindegyik fajtát. Jó, ilyen részletekben most ne vesszünk el, mert ezt nem Igen, fogunk de, tudni de, követni. De... Volt, anyag, volt anyag, mert lehetett dolgozni, meg csinálni. Okay, van. Mi a harmadik? A harmadik? A jelenlegi bérezések. A bérezésekkel mi a gond? Hát, hogy alatt? 100-200-200 kolibb nem lehet megélni. Hát pedig ennyit a magyar melózs állatban. Hát, és mennyi, az átlagfizetés azt hiszem ennél több, de most hirtelen statisztikai adatokat nem akarok ő, mondani. Én szállt, hogy gondolat, Nagyon örülnék, ha adni lenne. De sajnos fele. Mi a negyedik? A negyedik? Hát, itt a csak csatlakozik a füzetése. Az ember nem tud elmenni például színházba vagy a családai strandra nagyon állat vannak, hogyha elvittem az egész családostanra, akkor annak onnan a költsővetésének annyi. Egy kényház meg álom marad meg. Ezért egy át És mi az ötelek? Ez Az ötezik. Hogy az, az elmúlt 30 pár évet ott le kéne zárni, és vagy én tényleg a nem imád az országért. Mit? Nem a... Mit? Hogy uh -huh. jobb Oké, okay, de azt meg tudja mondani, hogy ezt hogy kell? Mivel nem, mivel nem engem a oda. Ön meg, meg tudná csinálni? Hát, hát akkor, lenni... akkor indulni kell a képviselőválasztáson. Köszönöm, hogy hívott. Én a házi Ákost keresem. Igen, tessék. Jó, kis türelem. Még egy ilyen beszélgetésünk lesz. Az utolsó, az már ilyen szabadon futó lesz, mint amikor az ember beleteker a kerékpárba is. Szabadon fut, vagy amikor az autót üresbe rakják. Én nagyon sokat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 Ha ez kérdés, akkor azt mondom, hogy tényleg nem jó, hogyha sajnálják az embert. Nem, nem ez nem kérdés, nem kérdés volt. Ez, ez, ez kijelentés volt. Tegszerűen azt szokták mondani, hogy, hogy inkább irigyeljék az embert, sajnálják. Ez így van, van, de én nem irigylem, én meg sajnálom. <laughs> azt, azt megértem, hogyha nem irigyelnek, azt kérem, hogy azért ne sajnáljon semmi ok, Erről nincs, vagy legalábbis nincs olyan. Ami, ami ne lett volna mondjuk egy hónapja is. És ezt, ez, ez ebben a formában nem igaz, ha megkérdezte volna, hogy miért sajnálom, az egy egyszerűbb dolog lett volna, de nem látja, nem ezt kérdezi, hanem azt mondja, hogy nincs olyan dolog, amit egy hónapja nem volna, már hogy ne? Lehet, hogy ön tudta, de akkor nem mondta meg? À, akkor mondja, hogy miért sajnálom. Akkor <gül> mondja, hogy miért sajnálom. Nem jó olyan közegben országgyűlési képviselőjelöltnek lenni, ahol az embert kollektívan elárulják? Én nem fogalmaznék. Elnézést, én fogalmaztam itt. Igen, az a beszélgetést, amit nem szeretem, akkor elkezdek, amit azt mondja, hogy félre hogy vagy mellé hogy kikerülök valamilyen dolgot. Egy olyan helyzet van, amikor, amikor perdélykosan az ember finomabban fogalmaz. Tehát a fogalmazással ugye lehet segíteni dolgokat, vagy lehet átadni a dolgoknak. Én nekem az az egész politikában most már egyetlen egy szellett kihívás marad, csak elmézés, hogy ilyen felejtően beszélek, hogy az ember igazat mondjon. És ehhez ügyekszem tartani magam azt, hogy hogyan lehet úgy politikusként valamennyire eljutni valahova, illetve valamennyire hatni az országra, hogy az ember igazat mond, és nem hogy Ugyanakkor a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 Baj, mind a kettő. Tehát vagy nem értik meg, vagy nem értenek vele egyet. Ugye még egyszer, itt is, mondjam, el, hogy én azért az indulok, mert meggyőződésem az, hogy az ellentétnek akkora akkor a hátányban van uh, uh, erőforrásokat tekintetni. Akkor a hátrányban van a propagandával szemben, akkor a pénzügyi hátrányban. Jó, de, de, de, de hátrancs, várjon bort, ne arra, hogy jön De ne, ez sükeduma, hiszen ez, ez nem e. zuglóra vonatkozik, ez az összes de, vállal, ez Magyarországra vonatkozik. De, de igen, hogy megjom még akkor a hátrányban van, hogy egyetlen egy szűkje lehet, egyetlen egy esélye lehet, hogyha a leghitelesebb jelölteket indítják. Oké, de most értse meg, ez zugló? Meg a mondom, azért, mert ha olyan jelölteket kell indítani, akikről elhiszik az emberes, Értem, de miért zugló nem meg... válaszol a kérdésemre? Válaszoljon a kérdésemre, egy nexusban most. álló párban az egyik azt kérdezi, miért pont zugló, amikor Mondtam, az a hogy... türelem, amikor az a kijelentés, amit ön mond, az on-generál áll. Nem zuglóra áll, az on-generál áll. Akkor miért zugló? Igen, mert ezekről. Körzöt, tehát olyan fölzetet kellett ilyenkor nyilván választani, ahol ö, ö, úgy tűnik, hogy egy olyan jelölcse lesz az ellenzéknek, hogy van egy olyan jelölcse, akire ez nem állami, nem, nem, nem, nem, nem engedte fel, tehát aki olyan jelölt kellene, akiről elhívjuk az emberek, hogy változáshoz duplóban szerették volna az emberek, a a duplóban óhajtják az emberek. De ennek nem volt semmi előjele, kétszer ennek. megválasztották. Az egy más kérdés, hogy megválasztották, az, hogy ezt is mondtam már magának ezt a hasonlatot, hogy egy állatolvost, hogy megmarad -e egy kutya, az lehet a kezeléstől, meg a kezelésben érez. Tehát azt, hogy így, így, mint ha hallanám, igen, a természet. Na, így van, így van, így van. Azt, hogy megválasztották, az sajnos én úgy érzem, mert nem igaz, hogy nem vagyunk kikróban, és kikrói kötődéseim, és kapcsolatban, és beszélgetéseim, mint úgy érzem, hogy nagyon sokan nagyon csalódtak abban, akik őt megválasztották, azok nagyon komoly ellenzéki munkát vártak, nagyon komoly ellenzéki fellépést vártak, és ezt nem kapták meg. Jó, azt el kell, hogy önnek kaptam, mondjam, hogy ez nagyon sok egyéb körzetre is áll, zugló ezek igen. között nincs igen. dobogós helyen. Azt mondja szerintem. meg nekem, ki döntött el, hogy. Értem, ön szerint igen, szerintem, szerintem nem, ez jó. eldöntetlen marad. Okay. Azt okay. egyál, egy egyel egyál szembe vele. Ki döntött el, zuglót?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 nagyjából amikor bejelentette, de már fogalmam sincs, hogy mikor jelentette be. Volt-e rivális a zuglónak, vagy volt-e ikertestvére, hogyha nem zugló, akkor más? A, ami, ugye, ami gondolkodni kell, és ezt, ezt már önnek is mondtam, hogy nem zuglóval van, vagy nem csak zuglóval van számomra a probléma Budapesten. Több olyan kerület van, ahol a, a szocialista párt nem úgy kezelte. Legyünk konkrétak, hol?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 Nem, én. Ezt Amikor a ön a háromból választott, a Momentum nem volt még sehol. A Momentum, én erről is beszéltem, a Momentum felvetette, őszintén az… szóval nem tudnám legfontosabbat megmondani, hogy a beszélgetésen kivetette fel, de én úgy emlékszem, a Momentum vetette fel, hogy egy ilyen körzetben indulni, ilyen jelképes körzetben és az igazság, hogyha ő vetette fel,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 mert a, nem gondolom elegánsnak az, hogy olyan költetre menjek, ahol ugye én komolyabban foglalkoztam az otthoni ügyekkel, akkor ugye az jönne most vissza, hogy én csak azért kiabálom korrupciót, meg azért beszélek korrupciós ügyekről, mert hogy én azt azt hivatálom. Ezzel óvatal kell bárni, mert az ön esetében mindig kitalálnak valamit, hogy miért foglalkozik az azzal, biztos, ha így ezért, ez biztos, ha úgy de, azért. Ez biztos, de ebben az esetben ö, valami alapja akár lehetett is volna. Tehát Ö, ö, amikor zuglót választotta tisztában volt-e azzal, hogy ott milyen körülmények fogadják majd abszolút, abszolút. Tehát mindaz, ami abszolút. most történik, az benne volt-e az ön fejében abszolút ö, a, a, a, a tegnapi napon leírtam, hogy volt azért ami megvetődött az tehát én tisztam abban, hogy az ellenség pártok, akikkel egyébként társok vezetői, vagy elnökségei akikkel egyébként ö, ö, komoly munkaszapcsolatban voltam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 én egyetem egy telefont sem engedtem meg magamnak. Ezt azért, többé kevésbé feltételeztem őről. Igen, és mi a folytatás? Um, azért, mert... A, de nem értem, mert, de mi a folytatás? Tehát a támogatást nem, nem kérde, de? És? gondolni, de tényleg azt gondolom, hogy a, a, a, a, a szabadok, nem az elnökség. Kell szavazókat kell és ez az Ezt én értem, az értem az de ez most egy külön lapra meg. tartozik. Erről még szólás. Ha a mondatot szeretnénk folytatni, tehát nem értem a támogatást, én bírtam abban, hogy semlegesen fognak jártatni. Mit jelent az, az hogy semlegesen? Azt, hogy nem fognak se támogatni, sem ártámogatni, mert még egyszer mondom, szerintem alapvető fontosságú. Hiteles az egész szisztéma arról szól, hogy a választási törvény azt kívánja, ami most van. Az, hogy az előválasztás milyen eh, módon valósul meg, eh, az ebben a formában eh, az ön változata, vagy eszi, nem eszi, nem kap mást? Alapvetően a. Uh... Erdőnek a fára kérdeztek, hogy az előválasztás. Ők tettek volna úgy is, és ez is egy legitim dolog lett volna. Uh, hogy azt mondják, hogy ők uh, megbeszélnek egymást között uh, minden közvetben, és uh, gyakorlatilag akkor egységesen így állnak ki, és ezt az előválasztásos uh, játékot ezt hagyjuk a személyeket. Pontosan, de, ez, de ez, egy, ez, egy, ez egy létező eset lett volna. Ez, így ez, egy, ez egy teljesen valid, legitim uh, dolog miért lett nem volna. miért nem jött létre? Uh, uh, mert úgy tűnt, hogy egy jobb dolgot választottak, egy olyan dolgot választottak, amiben, aminek sok előnye van. Azon kívül, hogy egyrészt egy, ezeken a kampányokon... Mit meg választottak? Az emberek. Azt, hogy előválasztás lesz, és ezt az előválasztáson találják meg majd a legtöbb embereket. Oké, okay, akkor Ennek hadd, hadd játszom el a hülyét, ami nekem nem esik nehezemre, de nem teljesen leszek hülye.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 Hiszen egyébként mi a francnyava a korságnak vannak? Oké, az nem mind itt jelöltet, aminek semmilyen helyi szervezete nincs zuglóban, de ennek kicsi a valószínűsége. Nem ez lett volna evidens? De én véleményem szerint. De nem igen. zuglóban, de, mindenhol. Mindenhol, véleményem szerint. Igen, ennek Oké, álljunk meg, az... ebben száz százalékig egyetértünk. Azt mondja meg de. nekem. Tudom, időrövítsége. Tudom, bonyolult. Tudom, pénz. Minden tudok, de erre én most szarok. Azt mondja meg, hogy ez miért nem jött létre. Hát ezt én is szeretném tudom. De ezt valakitől hát, ön megkérdezte? Vannak, vannak elmérteim, de, de ö, ahogy mondtam, finomabban kell foglalni. De ez nem finom, mert ez önhöz nem is áll jól. Az ön kezem nem olyan. De néha, de néha sokkal finomabb azok, mint mint, mint, mint, mint ahogy az a, a, az mért valóság szerint indokol ennek. Nem tudom, azt tudom mondani, hogy ez nem helyes. Tehát azért volna helyes, hogy valóban... Ha Jó, de az valóság, a kérdés, mert, hogyha ebben egyet értünk. Az, akkor egyet, hát azt egy, akkor egy lehetséges indokot, egy lehetséges indokot, ami olyan szomorú indok. Azt mondom, hogy a legtöbb pártnak egész egyszerűen nincs is elég jelölt. Hát én el tudtam mondani, az Európai uniós Ügyészséghez való aláírás gyűjtésnél, megismertem nagyjából az egész országban, hogy kinek milyen eh, helyzete van. Vannak olyan pártok, akik már nem léteznek, akiknek van eh, 3-4-5-10-20 eh, képviselőjük, de gyakorlatilag aktivistájuk vagy taktik van összesen ötven. Helyiketesen eh, ez nincs annyi... Eh, Én ezt értem, ez vonatkozik azokra ebben a... A van olyan párt, amely egyébként az előválasztásnak az egyik aláírója? Hogy? Ezek között hogy ne lenne? Tehát vannak olyan pártok, akiknek nem vagy sárszakja van, és ezek nem is csak a... a Elnézést, melyik a az? Provincia. Én azt kérem, nem szeretnék, tényleg nem szeretnék, hogy mondjam... Tehát összesen Ilyen, hat párt, párt írta el, el, alá... Aki érdekel, az nézze meg a pártoknak a tagdíj bevételéjét. A tagdíj bevételéjére azt, hogy havi ezer porintos tagdíjról van szó, és abból visszatudta számolni. Jó, nem áll önnek jó, ha diplomatikus. Ezt ne, én mondom a tévedés minimális kockázatával. Ne, <sítható> ne, me menjünk ne, tovább. Azt mondjam. kérdezem öntől, hogy én vagyok a nép. Nekem értenem kéne azt, hogy van egy előválasztás, amelyet aláír hat párt. Mondjuk ez a hat párt van. Nincs is más párt. Akkor most ne beszéljünk a pálinkáspártjáról, meg a többiről, ez már nagyon bonyolultá teszi. Ez a hat párt, ez egyébként én a nép. Úgy gondolom, hogyha ők egyébként ezt aláírták, akkor mindegyik indít egy jelöltet. Miért nem indít mindegyik egy jelöltet? Uh, Mondtam önnek, hogy, hogy sokokkal lehet. Valószínűleg uh, nem mindegyiknek van. Oké, okay, rendben ember, van. Okay. Az, a a, akar, az, az a kérdése... kérdése. Nincs ennyi, nincs, nincs ennyi ember. Oké, okay, rendben van. De az a kérdés, emberi. hogy nekem, mint népnek,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 azt szoktam mondani, van különbség. Mi? Uh, meggyőződésem. Van különbség, meggyőződésem. Az, az a különbség, hogy jelenleg az a két párt, hogy a fidesző KDNC-ről beszél, vezet, és ennek a pártnak semmilyen kontrollját, semmilyen ellenőrzését nem tudja megtenni senki ebben az országban. Oké, okay, rendben van, de jelenleg valaki vármilyen. úgy akar kontrollt gyakorolni fölöttük, hogy átmenetleg azt mondja nekem, hogy vedd tudomásul, hogy a két párnak a kontrolltalanságát, a mi hat pártunknak a kontrolltalansága fogja átmenetle kontrollálni, de utána már egyébként nem leszünk ennyire féktelenek. Nekem ezt miért kéne elfogadnom? Ez egy, ez egy nem kell elfogadnia, ez egy adott dolgok, vannak a világon olyan dolgok, De bortol... azt árulja el nekem, hogy ez a hat párt miért várja el tőlem azt, hogy a Fidesz és KDNP utálatom révén elfogadjam azokat a játékszabályokat, amely játékszabályokat egyébként a Fidesz és a KDNP kapcsán nem fogadok el. Ez egy rossz dolog, valószínűleg van a fátoknak a önzősége is benne, de mondjak el még egy dolgot, amit, amit ebben a rendszerben én sajnálok. Gyakorlatilag kizárja a kívülről jövők, jövőket, kizárja a frisse partokat, egy nagyon szükség van. Nem csak, hogy tartomány. kizárja, hanem azt követően, hogy bejönnek, arra kényszeríti őket, hogy valamelyik partot hát, Így van, hát így ezzel zárjak, nagyon sok embert nyilván kizár. és... Gyakorlatilag a, a vértését is kizárja. Pedig nagyon kellene... De tudja, hogy ezek a pártok mit mondanak nekem? nekem? Igen. Mit? Az, hogy teljesen igazad van, nincs szükségünk rád. Ö, már kinek? Nekem. Tehát, hogy ezeket a szempontokat Jánoskám Kám tett félre 2002, 2022. júniusáig, aztán majd gyere elő. Hát ö, igen, ö, ö, gyakorlatilag egy a szervezetek,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 Van minden párt a saját érdekeit próbálja nézni, a saját érdekeit azt mondja, de hogy azt, érde azt kérdezem öntől, ez a, a párt, de türelem, türelem,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 Igen, de nyilván, az ja, ő oppásukról vagy az ő döntéseikről kérdezem, amit nem én hoztam meg. Feltételezni tudom, hogy és nagyon remélem, hogy a, a, például az uglói döntések, egy a döntés ugye egy nagyobb csopak része volt a pártok részéről, próbálkoznak út egyességeket kötni az egyes körzetekben hogy a végén, amikor ugye összecsámolják, hogy én akkor várhatóan hol fogok nyerni, az én pártom hol fog nyerni, akkor a legnagyobb számára... Olyan kentaur, amiben egyszerre van benne az, amiről ön beszélt, hogy a hat párt megegyezik, és egyszerre van benne az előválasztás. Ilyen élőlé nincs, ami elől bagoly, hátul pedig szamár. Egyet tudunk érteni, tehát még egyszer mondom, én elfogadtam volna, és teljesen balint lenne, hogy leültek volna egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, az és azt mondták, hogy na, akkor itt ezt fogjuk indítani, azt fogjuk, amit fogjuk indítani. De akkor nem kellett volna előválasztás kérdezni. Ha indítottak, a kérdeztek, az egy nagyon jó dolog egyébként, mert valóban sok erőnye van. De valóban egy picit ez egy, az előbb, az azzal kezdte, hogy milyen, amikor az ember érték szervei nem ugyanazt érzik, Uh, én tanultam repülés egészségügyet, és onnan tudom, hogy ez akkor az ember rosszul van. Uh, azért van rosszul, amikor az agy mást uh, uh, más lát, mint az érzék, vagy más gondol, vagy mást lát, te nem, mint az érzék felve élnek. Pontosan pontosan. Pontosan. és a, az agy, az is, hogy nem bajok de közben ide-oda bajok, attól lehetek azt. Sajnos uh, így lesz a vállalkó is, hogyha Más mondanak neki, mint, mint amit lát. Erre nagyon vigyázzuk kell. Ha azt kérdezik, hogy miért megy be az ember a parlamentben, azért, mert én mindig ízom benne. Okay. Sikerült, ne, ne, az sikerült, meg, sikerült önnek valamit elmondani, azt most ne össze. Valójában itt most annak vagyunk a tanúi, amire azt mondják, hogy egyed meg a Párizsit, de ne meg megtudni hogyan készítik. De az a helyzet, hogy engem bevonnak a pánto, pártok a Párizsi készítésébe, és amikor én azzal kapcsolatban azzal kapcsolatban az ellenérzéseinek adok hangot, akkor azt mondják nekem, hogy kár volt téged ide bengedni, mire azt mondom, sajnálom, már bent vagyok. Ez egy ö, ö, jó hasonlat, igen, sokkor ö, ugye mindig a politikában mindig a, a, a, az egyensúly, a az érdekes, itt jelen pillanatban az az egyensúly, egy számomra az az egyensúly, hogy ö, ö, ö, az ember javítani akar a folyamat, ebből mit mondanál, és mit ne mondanál. Igen, hát ugye ez a baj. Tehát egy gyereknek kéne lennie, akinek nincs önkontrollja. Mond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 nem, ez Ilyen egyszer, ez egy finban a személem, és biztos vagyok benne, hogy az ellenzetben vannak. Én ezt olyan értem olyan drága hadházid, az a helyzet, hogy ezáltal fogalma sincs, hogy hányszor lett elárulva azok által, akik egyébként az emberének fogadtak. E, ez remélem, hogy minél kevesebb. A elég egyszer szavunk, hogy elárulják. Elég egyszer. Remélem, hogy minél kevesebb. Én értem, elég egyszer, és önt elárulták. multidőben pont. És ezt nem túl Csaba mellett mondom. És nem túl Csaba ellen mondom. Én azt mondom, önt elárulták, most aztán önt tényleg azok közé tartozik, aki azt mondja, hogy csak azért is megmutatom, de drága jó hatházi, hova a franc nyavaja fog ezek után beülni, hogyha netán véletlenül Isten ne adja nyerjen? Az ember bízik abban, hogy meg tud győzni, meg tudja, győzni a pártársait. A tegnap úgy fogalmaztam, hogy ami amiatt sokan még nem értik azt, amit mondok, remélem, hogy majd lesznek, akik megértik. De nem, van, nem válaszolt. Hova, mi alapján fogja eldönteni, hogy hova ül be? Van, aki kicsit elárulta volt, aki nagyon elárulta, van, aki azt se tudta, hogy létezik. Hova fog beülni? Kivel fog hát, sorsközösséget vállalni? Hogy hát, mondjam el, hogy hát, nézze, azzal oda fogok beülni, ha beülök, oda fog beülni. Kénytelen lesz. Mondolom, ha beülök, nem vagyok kénytelen. Hát nem hívta alá azt rendelőm, a papírt, rendelőm. hogy frakciót választ? Van egy átolvisi rendelőm, bár, bármikor, bármikor, bármikor haza jöhetek. Én ezt értem, de olyan létezik, kéntelelőm. hogy ön megnyeri, megnyeri a parlamenti választás, és utána nem ül be Oda fog, olyan is van, persze, minden létezik. Akkor fog, én nekem nem az a célom, hogy nem menjek, is mondtam már magának. Nem az a célom, hogy nem a parlamentbe. Voltam már eleget, és ugye, hogy Ö, ö, nem a legkellemesebb munka, akkor fogok bemenni a parlamentbe, hogyha úgy gondolom, hogy van a dolgok, a ráhatásom. Ö, ez, ez És ez erre menet közben fog jönni. rájönni?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 de teljesen, igen, hogy nem frázisként mondom, hanem tényleg úgy gondolom, hogy a, a választókat kell megküzdni, nem az elnökségeket. Emiatt én különösebben nem sok sok, sok tettem. Fog ülni hát, majd nem, nem tudom hány ember között, akik egészen másféleképpen gondolkodnak a világról, és folytathatja nem azt teljesen. a... teljesen, remélem, hogy nem. Más célokkal, vagy más eszközökkel gondolnak teljesen. Én, én viszont azt mondom, hogy ezekkel az eszközökkel nehezebb lesz nyerni. De azt, hogy a, céljaink... a jelentősége van az eszköznek? Céljaink... Van jelentőség az eszköznek, és ez fontos. Tehát azt mondom, hogy a céljaink azok a legtöbb, igen, egyeznek a céljaink. Azt, hogy megértik-e azt, hogy ezt sokan nem értették meg, Például, hogy a propaganda ellenek nem lehet túllépnézni a dolgon, hogy a, a játékszabályokkének kell kizogni, nem értették sajnos meg. Ettől még én elfogadom, hogy nagyon sokan a, a legtöbben valóban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 Gyénű fokad. Az önnek mennyire kínos? Mennyire kellemetlen? Ez kellemetlen szituáció. Ez kellemetlen szituáció. Lehangoló hírprogram. Ön egy olyan ember, aki mindig ügye kértekében és aztán utána, hogyha minden fölbomlik, akkor nem számít, hogy az együtt emberi kapcsolatok is vesznek. Uh... Szeretem az emberi kapcsolatokat, a politikáról azt tudtam mondani, hogy ezek nem baráti társaságok, ezek úgy tűnnek jól, hogyha racionálisan és elvek szerint csináljuk. Ezek különbözőek vagyunk, én nagyon remélem, hogy azért értek az ellenzékben túl nem mert nem kell, nem kell tagadni miután, ugye borsodban elmondom a borsodi jelöltről, a borsodi választás után, hogy az egy neki hamarabb is, az nyilvánosan a választás után, hogy ugye nem volt egy jó jelölt, és érzek durcíti, jó, ez után valóban ezeket egy durcít. Jó, ezt majd... már megbeszéltük ezerszer, az Igen. nem egy jó dolog, hogy a Fideszt azzal uh, kritizáljuk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 sajnos hát legtöbben nem nem, nem, nem nagyon A DK három ellenzéki előválasztásban áll mások mögé cserébe, három másik körzetben állnak ő mögé. Vajon pont Zuló Az az elsőben? Az MSZP-vel. Az MSZP-vel. Nem tudom. Még egyszer őket kell kérdezni. tehát Én őszintén, a legőszintén mondom, hogy Ugye nagyon remélem, hogy ö, nem azért, mert nem tartják fontosnak a hitelességet, vagy nem tartják fontosnak a korruptőelenes munkámat. Ö, és azt is jött, hogy mondom, hogy a DK tagjairól, és nagyon sokkal találkoztam az Európai Uniós ügyészséget. A DK tagjairól azt gondolom, hogy nagyon sokat nagyon fontos az a és nagyon sokan egyetértenek azzal, amit csinálok azzal, hogy nagyon hatosan ellenzékinek kell lenni, és hatossan kell a korrupció ellen küzdeni. Tehát azt valószínűleg az elnökségek támogattak, ahogy mondom önnek, ezeknél az egyetkelésekné támogatnak, hogy a végén, hogy lesz az új pártjának a legképviselője, és így lett ez az ukrói ö, ö, matematika.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 Uh, nagyjából most már ugyanazt beszéljük, ugye olvastam, amit Horváth András uh, írt ezügyben, hogy valós választási lehetőség, tisztességes verseny, ugyan már Jobbik DK megegyezés, és akkor még nem volt arról szó, hogy valójában ez, ez a Jobbik, ez tényleg egy olyan Jobbik-e, mint amire évekkel ezelőtt uh, még azt mondta Karácsony Gergely, hogy technikai koalíció, de most már technikai koalíció sem.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 hogy túlcsabban mögé sorakoznak föl, és egyetlen párt sem fog felsorakozni ön mögé. Ezek után erről ön már hallott, amiről én? Hát ugye, mert olvastam a... az ön interjújának a és hogy hogy nem mm. mondta azt, hogy én már megállapodott valamelyik párt. Nem nincs ő, nincs ő hanem, hanem, hanem nyilvánvalóan az MSP.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 Szemben. Mit fog ennek, ennek érdekében tenni? <gül> Látom ennek esélyét. Volt már ilyen például, hogy nem ennyi nagyobb esélyt parancsoljuk, hogy csináljunk, ahol a ellense a volt minden pártlója, mégis ő nyert. Én azt remélem, hogy a, a, a zukvai választók azok nem. Visszajött? Valami youtube Hát igen, meg kimentem. És most? Oké. Ja. Te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 Én inkább arra gondoltam, hogy arra reflektálnak, amiről a hadháziákossal beszélgettem, de beszélgethetünk arról is, hogy az elmúlt a Youtube hiánya, milyen hiányérzetet okozott önökben. Jó reggelt! Most már van kép, látom gammalt. Rövidesen felívom György Javis Benedeket, és aztán Füriyes Balást. 061-9111-168. Figyelek abba, amiről. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát számomra nagyon elkeserítő volt, amit a Hadházi mondott. Hát Én amit egyszerűen... a hatháziból kipréseltem. Amit a, ha, amit a hatháziból kipréselt. Az volt. Szám, ez van számomra. a szonyom. ez van hát nem... ez borzasztó. Én... Nézze, borzasztó. Nézze, megmondom önnek őszintén. Ez egyáltalán nem lenne borzaszó, ha lenne egy gyurcsány Ferenc, ha lenne bárki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 061-911-168, aztán üzemi hőmérsékletre kell hűlnöm, mert a György nem érdemelné meg, hogy ezt a fialát kapja. Valaki, van akinek tetszett az, ami elhangzott? És ha valakinek nem tetszett, akkor mi nem tetszett benne. 061 Most már van szöveg, van kép, van hang, Kit nyithatnák a szájukat. 061. először. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó regat, mert minden tiszteletem a hatházi úgy és mélhetetlenül csalódtam a karácsony gyergelyben. Nem arra ugyan, milyen tisztelete a hatázat? Tehát érti, a hatházi áldozat ennek az egésznek, de hagyta, hogy áldozata legyen. De, Mit de akkor benne? is az egész tevékenységét, amit mostanáig lehetett, hát az, az, az oké, arra oké, maximális. Van, ahhoz nem kellett volna előválasztáson indulni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallástunk! Zero egy kilenc száz először. Zero egy kilenc száz másodszor. 061, Senki többet? Igen. Jó reggel, csak át kell Én még két hétig gyűröm az ipart, aztán valamikor fussuk majd, régen találkoztunk. Történjen így. Megmondom neked őszintén, legyen bármilyen kontraproduktív is a mi kapcsolatának megítélése szempontjából, de ebben a jelen politikai helyzetben én nagyon sokra értékelem, hogy te hétről hétre rendelkezésre állsz, mert e, e,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 Uh, ugye nincs olyan internetes lap, amely nem említené meg Tóth Csaba révén, hogy ugye több is van, de most uh, az őrzővédős Tócsabáról van szó, uh, hogy ő az, aki Dunaújvárosban felvonult épp úgy, mint ahogy egyébként a egy ZRT is igénybe vette az ő tevékenységét, miközben annak idején megbeszéltük azt a képtelen helyzetet, ahol te egyébként a rendőrséghez nem fordulhattál konkrétan, az pedig, hogy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 Válik, ahol őrzővédők, rendőrök, jogértelmezők, önkéntes és hivatali jogértelmezők és civil aktivisták összecsapása az, ami eljuttatja végül a, hogy megteremti a lehetőséget arra, hogy egy a New York Times által a világ leginnovatívabb eptc választott Szó fujimoto -nak a tervei alapján megépülhessen a Magyar zeneház egy olyan helyen, ahol korábban egyébként rom épületek álltak. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és az elmúlt napok hírei nyilván nekem is megidézték ezt az időszakot. Remélem, hogy a ligeti életében az elkövetkező időszak nem erről fog szólni. Csatlakozom. Idézem Jedinek Balást, aki nem rokon a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 Nekem jutott osztály részül, hála jó Istennek még hónapokkal megelőzően, hogy információval szolgáljak a tekintetben, hogy ragyogó töltőállomások vannak a mélygárásban, ám azok nem üzemelnek, milyen örvendetes áltozás átbe, illetve mit jelent az, hogy beüzemeltük Budapest legnagyobb elektromos autótöltő állomását? Ez mi?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 és a jövő zenéje, amikor, amiről múlt héten vagy az előtti héten találkoztunk, is módunk beszélni, hogy egy, egy elektromos buszhálózatot is tervezünk bent a ligetben, Most ilyen plusz információ van, hogy állítólag ez önvezető is lehetne akár? Valóban így van, valóban így van. Tehát, hogy erről zajlanak tárgyalások nyilván, e, ugye ez azért a jelenlegi technológiai fejlettségnek a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 és szeretne részese lenni annak, hogy ha az állatkertbe látogat szombatonként, akkor a múzeum még szeretné az autóval érkezőket kedvezményesen parkoltatni. Szerintem, hogy az állatkert és a múzeum még elég messze van egymástól, ezért ebbe a jegybe érdemes belefoglaltatni azt is, hogy ingyenesen ez az elektromos busz transferálja az embereket. De ugyanez a helyzet mondjuk egy étteremmel, aki szeretné, hogy az ő fizető vendégei ingyenesen parkolhassanak. És innentől kezdve a szinergiák száma tulajdonképpen végtelen, hiszen az egész Hol projekt... ez most? Ez egy elég előre haladott állapotban van, és amit itt a, a beszélgetésünk elején említettél, és megkivatkoztad a jelenekvalás kollégámmak a portfóliós interjúját, Ugye itt a Liget Plus program, ennek az egyik legfontosabb platformja, ez az, amit tulajdonképpen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 és gyakorlatilag ezzel használható, de a ligeti mosdók is ezzel használhatók már ebben a másodpercben is. Tehát, hogyha az ember bármely illemhelyhez odamegy, akkor egy 100 forintos be tud dobni, vagy egy képesszos kártyával be tud lépni, de ha van egy liget plusz tagsága, akkor ők kap egy QR kódot, amivel ingyenesen használhat. Tisztáztuk már lapróság, hogy de ez, túl pontos ez a szurkolói zóna, ez nem tartozik szorosan, vett városlig ZRT tevékenységhez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 De az egész uh, Liget tekintetében, igen, most a a szerződött uh, partner, most nem tudnék, és azt hiszem, hogy ezt az a biztonságtechnikai szakértők valószínűleg <kül> föl is rónák nekem, ha én most pontos uh, őrlét számokat mondanék uh, el ebben a kérdésben, de mondjuk a, a, a Millennium Házában, vagy a, éppen a játszótérnél, vagy éppen a sportpályáknál, uh, ugyanúgy, mint az elzárt építési területeken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 Um, ugye heposzi jelzőként nyilván jól mutat, uh, amikor a őrzővédő cégekről írnak, hogy ők a ligetben is tevékenységet végeztek, sőt, ugye, ha jól olvasom, akkor a borkai szállat is mindig behozzák Igen. ebbe a kérdéskörbe, úgyhogy uh, mindig öröm egy cikbe szerepelni, de ettől függetlenül ez nem uh, tartozik a Városliget ZRT szaradat és hatás körébe, tehát mi akkor ott... Uh, Érvényes, nyílt közbeszerzéseket folytattunk le, ami alapján érvényes és eredményes.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 Üdvözlöm államtitkár ura! Tudj, így, hogy így át fogom sikert így, így az éteren át. Köszönöm <gül> szépen, szia! Szia! Yeah. Györgyevics Benedeket hallották, most már el félek a papírjaimtól, tehát volt olyan, hogy át kellett költöznöm, de ez most már meghaladja, majd erre a székre fogom rakni. Hol a telefonom? hová Mindjárt felhívom magam.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 nem is egy, ahogy egy ellenzéki jelöltes az ellenzéki előválasztáson, de a legtöbb helyen meg kettő, tehát, ugye arról már rég hogy jó, hogy hát, um, erről beszélgettem a de nincs szerencséd, mert az egy szép verseny, amiben ő belőle, zuglóba, ha jó jól figyelem a Hát hallgass meg a vele készült interjúkat, azok... Megfogom. szerintem... Jó, az ember ne dicséri a saját árulját hogy... Um, jó, beszéltetek arról is, bocs, hogy lemaradtam maradtam meg de hogy. hogy hogy ugye a főpolgármester ajánlja azt a tó, Csaba, az a zublói szocialista jelölt, akiről korábban azt, azt mondta, hogy megfenyegette őt a családját, meg hogy el fogja ásni. Visszakérdezted? Szerinted megkérdeztem, vagy nem? Hát, ahogy ismerlek, viszont hogy tényleg De ez azt jelenti, hogy nem követed a 168 órát, mert ők hetek óta,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 Ne harag, nem figyelj, te egyáltalán, mi nem emlékszel? Tudod, hogy ki vagyok én? Ne, fia fialáján, ez fogy. Oké, okay, azt mondtad, hogy szóljak neked, ha nem kaptam meg. Ja, igen, igen, igen, hát ez nagyon, nagyon fontos, és nem kaptam nem. meg. Nem. Ugye a, a, a, a Budai hármas választókörzetben a Pokorni Zoltán polgármesterrel terjesztjük ezt a budai kérdéseket. Hozzá kérdében, nem jutott. Igen, igen, igen. Kérlek, hogy küldj rám -e egy SMS-t ezt péntetjük, hogy két változik, mert akkor baj van. Nézni, el fogom neked küldeni, nem mindenikre szoktál válaszolni, de elküldöm. Tehát hozzám a bodai kérdések nem el. A másik az, dolog... Az, az baj, az én, baj. Jó, csak, csak mondom neked. Ugye Szó... az utcán is vagyunk, standolunk, de megkéne. De ha, ha már itt, a, itt tartunk, azért én nekem van egy füriás polgár. Épem, ami nem biztos, hogy teljesen reális, de ez a standolás, ez nekem azért tetszik, mert azért te nem vagy egy kifejezetten standoló típus. Tehát benned hát, van egy tám... Nem ismerjük egymást elég. Én Tehát... szerintem a, a legiszalmasabb dolog kimenni a tudszára, és a, a, a kitenni magadat annak, hogy ott nincs puder, meg nincs ketmert, meg nincs sülét, és fogalmat sincs, hogy a következő polgár, aki megszólít téged, vagy te megszólítod, az kifia borja, és ott ezekben a spontán helyzetekben mindenki kedves volt menni. eddig? E, nem, természetesen nem. De nem pofoztak fel, mint a Makront? Nem pofoszton, e, 60-70% a, a, a polgároknak, a idői polgároknak elfogadó, és érdeklődő, és, és örül ennek a lehetőségnek, és akik pedig akik pedig elutasítanak, azok is nagyon kultúrált hangnemben és teljesen érthetően hát szabadságukban áll, teszik ezt meg. Egy-két ilyen kemény nőt, de tényleg egy-kettő, most is tudnám idézni.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 azt mondja, hogy ő a magyar válogatot, mégis egymás ellen játszanak, de biztos, hogy nem azon a módon egymással, mint ahogy egyébként a Nemzeti Tizenegy kiállt cserékkel együtt. Ez zavar a legjobb. Hát, hát értem is, meg nem is. vagy hát megértem, hogy miből fakad, de keresem a szavakat, mert talán ismert annyira, hogy...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 Odon, e, valósuljon meg. Hát én két, uh, csodálkozom, mert amikor elkezdtem mondani, hogy a főépítés akkor én bizakodó voltam, hogy itt akkor uh, tudunk jó példákat mondani az egyben mert én azt látom, hogy a különösen egy hullám hosszon tudunk pendülni. Remélem nem lesz ebből bajuk, hogy ezt uh, így elmondom a, a fővárosi szakmai szereplőkkel és a fővárosi főépítés középen ilyennek tartom. Uh, E, mert nagyon sok szakmai kérdésben velük e, e, olyan szakmai kérdésekben is egyállásponton vagyunk, amit aztán a fővárosi politika vagy a fővárosi városvezetés politikai döntéssel felüldír. Például a Galvani Híd is egy ilyen kérdés, ahol e, hát a mai napig várjuk, hogy e, vagy mondjon egyenesen, nem, hogy vagy mondjon egyet. Jó, eset, hát akkor olvasom. Várj de, de egy pillanat, akkor akkor, tülelem, legyen, akkor pontosan, pontosan mondom. Azt mondja. Uh, Nincs nálunk pénz, de az államnál van, és a Budapesti Fejlesztési Központ, Viztézi Dávidék, ontják magukból az elképzeléseket és a fejlesztéseket. Így Budapest főépítéssel. Ezekből önök, ezekne, önöknek van beleszólás, a kérdés-válasz. Konzultálunk folyamatosan. Ezen a héten például minden egyes nap velük egyeztettem. Kérdés, ha ilyen jó a visz, ön is úgy látja, hogy Orbán Viktor ígérete szerint semmi nem fog megépülni, amit a budapestiek nem szeretnének? Válasz, ezt nem mondtam. A nagy infrastruktúrákról konzultálunk, és Dávidék tarsójában ígéretes jó dolgok vannak. A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 azon nincsenek is vitáink, hogy közösségi közlekedés prioritást élvezet, Tehát a fő nem az, hogy autót nyomnál valaki, a másik fél meg a villamost, mindenki a közösségi közlekedés támogatja, én is BKV-vel járok. Akkor mik a konfliktusos pontok? Workshopok -ok vannak, helyben is születnek gondolatok, több változat közül kell választani. Nagyon gördülékeny szakmai együttműködésnek hangzik, én így látom. Konfliktus például a Galvani híd körül van. Azzal is elsősorban az a gond, hogy a fővárosnak az falvai híd volt a prioritása. A Galvani híd le nyomva a főváros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 Ugye? Az egyik, amit még korábban mondták, hogy a közfejlesztések tanács kivaradt abba, a közfejlesztések tanácsa szerintem egy... Azt most hallom először, hogy a közfejlesztések tanácsával baj van. Amikor Karácsony Gergely átszette a városvezetést, akkor én úgy emlékszem, elég határozottan, hogy inkább az volt a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 kötelező megszergyelni, és döntést, pedig bármilyen kérdésben csak úgy születhet, hogyha egy hangzúan szabad. Tehát a másik fél ellenére nem lehet semmit mondani. És itt a másik kérdés a Galvani híd. Hát én nagyon sajnálom, hogy az általán tényleg tisztelt és szakmai szereplőnek tartott főépítész ilyen inkább politikai nyilatkozatot tett, hogy le lett nyomva. A Galvani hidet szabad akaratából a fővárosi közgyűlés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 Kicsit az akarat ellenére, mert ők az egyesülés ellen, és félreőrizték a saját e, e, partikuláris jogaikat. Végül is a nemzeti kormány és a parlament törvény Jó, de ez történelmi a történelmi, történelmi múlt. Történelmi... Igen, igen, de a másik történelmi múlt, csak hogy egyszerűen nem igaz a csinálatot kérek, amit a törvényítés mond. Sem a jelenben nem igaz, hogy máshol nincs ilyen, és sem ha valaki Budapest történetét nézi, amire ma Budapesten büszkék vagyunk, és ami a kiegyezés és mondjuk a, a, az első, meg kicsit a második világháború között még fölépült, az mind a fővárosi közmunkák tanácsának köszönhetően, A fővárosi közmunkák tanácsa az valamiképpen a fővárosi közfejlesztési tanácsának az előképe egy sok évtizedik 70 évig működő szervezet, amelyben a nemzeti kormány és a városi önkormányzat, de nagyon nagy részben kormányzati pénzekből, kormányzati erőforrásokból,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 meg kell építeni működtetni mi kell tartani Budapesten. Ehhez a mindenkori város, mindenkori erőforrásaim magában az Ezért függ, akkor hát menjünk körbe jö, De Budapesten ne menjünk a, nem működtet, körbe, és Budapestet ne felejtsd el az, hogy azt, hogy azt, amit közé. az előbb elmondtál, azt azért gyakran említed. Itt alapvetően a hétköznapokról van szó. Ugye mi történt most? Hát te, ezzel, most te most Oké, azért avval legyünk tisztában, hogy erről az ember így olvas, miközben...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 téma volt a kormány, és az a kormánypárti sajtóban az a forgalmi helyzet, ami Budapesten létrejött, és amely viszonylag engem hagyott, mert hála jó Istennek nem közlekedtem arrafeléletek, viszonylag keveset közlekedem autóval, azt is egy vonalon. Ezt felrótták ugye egyebek közt a Blahaluizatére majdan létrejövő átépítésnek épp új, mint a Láncidnak és az Alsorakpartnak. Itt van előttem az 1 per 2021 03 18-ek között az Budai Alsó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 Mit mondtál a hírtévében? Azt mondhattam, mert elmondom, hogy mit gondolom, talán az a fontos. Az azt megmondom őszintén, én álmomban nem jutott ö, eszembe, vagy álmomban nem gondoltam volna, hogy a közfejlesztések tanácsában olyan egyszer egyetre ki kell térni, hogy a város 3-4 jelentős közlekedési csomópontján egyszerre, jelentős forgalomkorlátozás senki nevezessen be. Mert akkor igen, nem, de mert mit tettél más. még azt mondom, hozzá? Azt gondolom, hogy azt az, az se gondoltam volna, hogy mondjuk, amikor egy hét van az iskola születig, akkor arról kell volna beszélni, hogy figyeljetek, legalább azt az egy hetet várjátok meg, amíg elkezdődik az iskolai színek, mert akkor jelentősen csökkent a reggeli is. Okay, és, és, és mit még? Köpe, És mondhattam azt is, hogy nagyon nagy kár, hogy a pandémia alatt végezték el ezeket a munkákat. A tarlósféle közbeszerzést, ha befejezik, a tarlósféle közbeszerzés alapján, mit kidobtak az ablakon, és egy évig semmit nem csináltak, majd egy másik egy évig közbeszereztek, a tarlósféle ajánlat alapján megvalósítják a lánchíd felújítását, akkor már kész van a lánchíd, és 5 milliárddal olcsóbb. És ez ezek mind olyan témák amelyekért értem de ezek mind olyan témák amelyekben az emberek emlékeznek bele a virágágyás. Zöldek. figyelj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 már előre tudom, hogy ezt csak ideiglenesen betonozom le. Akkor nem előre mondom azt, hogy kedves Budapestiek, holnap, holnap eh, csodálkozni fogtok, mert lebetonozik a virágágyás, de kérlek ne aggódjatok, mert ez csak egy átmenet látod, látod, érdekes, Milyen érdekes, hogy csak a kritikai megjegyzések után hirtelen kiderül. Ebben neked tökéletesen visszállít. igazad van? Így van? Annyit szeretnék mondani Karácsony Gergében. Biztos mert... előre tudták, hogy visszaállítják. ugye?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 hajlandó legyen válaszolni a kérdéseimre. Nem egy könnyű feladat. Én itt vagyok minden héten, is válaszolok a kérdésekre. Szívesen beszélek arról, hogy Budapesten milyen elképzeléseink vannak, és hogy lassan ugye véget ére műsorod, hogy keretes tervezett eset meg. A budai kérdésünk várni kapcsán szívesen beszélek arról, hogy milyen elképzeléseink alakulnak a budai polgárokkal beszélgetve Budán. Igazad van abban, hogy jó az, hogyha őszintén elmondják a mondjuk... Ebben az esetben a te beszélgető partnereit, hogy mit gondolnak meg. Te például tudsz arról, hogy a Rák Rákóczi úton elképzelés van arról, hogy megszüntetik az egyik sávot? Lesz egy busz sáv? Ez, közlek... ez egy nagyon régi euh, elképzelés, igen. Jó. Visszatérve egyébként a dugóra. Ä, ä, abban egyetértés, abban, amiben én ezt mindig elmondtam, abban, hogy a, a Budapest közlekedésének, és talán a városi életnek ma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 csökkenti a belvárosforgalmát, a tömegközlekedés folyamatos fejlesztése, ezért gyúrunk nagyon a hívek felújítására az utána, hogy a metrókat, meg a vilámasokat a rosszak okay, de... közösen tettük, és P plusz a külső okay. csomó pontokon, hogy lelássák. Oké, okay. rendben van. És akkor kevesebb lesz az autó a belvárosban, de ennek a munkának neki kell állni, és erről a közfejlesztések tanácsában számtalan szóra megegyeztünk, és Karácsony Gergelyet többször megegyeztünk. Senki nem tartott pisztoztatni. Az, az a, a helyzet, hogy nem vagyok ott hogy minden... Hír, minden, azóta meg, minden lépésnél, dolgokat, de kellene. elvileg kilencig, amíg beszélgetünk, van még tíz perc. Két dolgot. Bocsánatot áll... kérek. Figyelj. Ne kérje bocsánatot. Beszélgetés az ilyen. De Budapest az lendületbe tud hozni, Engem, Emiatt én állandó Budapest lendületben vagyok, egy egyfolytában Budapesttel foglalkozom, ha más nem, mert itt élek. Szóval szeretnék húzamot felállítani. Drága aranyos államtitkár úr. A tekintetben. Figyelek, drága, vagy... aranyos fialó, hogy hogyan jön létre, és ne felejtsd el, ez egy tévéműsor is, tehát uh, szeptembertől akár személyesen is jelen lesz, nem mondom, hogy könnyű ide jutni, na mindegy. Szóval, egyfelől. Uh, Békás megyere, Igen, hát ha ilyen a város közlekedése, akkor nagyon nehéz eljutni, de reméljük, hogy ez az idővel lehet. Most például egy másik műsorban érhetett volna valaki egy megjegyzés, de nem teszek, ennyit se kellett volna mondani. Tehát felől ott van a kutvörgyi.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 Nem a, a buda Türelem. türelem. Egy analógiával. Igen, igen. Egy analógiához két dolgok. Ott van ez a kibabrált rátfürdő. <síns> Megjegy. <ilyet>, <síns> ez a kibabrált rázfürdő. Nem, nem De kell. Nem? ezt az együttműködést. Szóval, ott van a rácfürdő, amit ugye a tanulók.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 de érdekes módon a Magyarországon ingatlannal foglalkozó befektetők, szállodával foglalkozó befektetők közül nem csak nem, hogy áron vagy magasabb, semmilyen áron nem is érdeklődött, Tehát mondjuk azt, hogy a piac úgy árasztotta be ezt a dolgot, hogy ez túl sok az 5 milliárd, ez nem egy jó üzleti lehetőség. A főváros meg 5 milliárdot rákölt erre a szállodára, és azért itt a hasonlat, mert miközben azt gondolom, hogy luxusszállodák és luxusfűzők működtetése, az nem feladata a köznek, sem az államnak, sem az önkormányzatnak, a közben a kórházak állapotának biztosítása és a kórházak működtetése, a feladata, és a kutvögyi az ugye egy kórház, és azt a szörnyű állapotot Csernobinak nevezték a kerületben, a kerület szégyen a volt, hogy hogy néz ki a kutvögyi homlokzata. Jó, és de akkor az egyfelől azt kérdezem tőle, hogy abban szinte biztosítja. És ezt megoldottuk, aki de... arra megy, nem.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 a felújítás, és a kivitelezővel van egy jogvita, az befejeződik, és pénzhez jutunk a kivitelezővel, mondtam, hogy könyörgöm emberek. Hát a korházi ellátást kell nyújtani a budaiaknak. Hagyjuk már a jogvitát a csodába, folytassák le az ügyvédek, de közben pedig végezzük el a munkát a kormány ezt az érvelést elfogadta, biztosította a forrást, és zajlik a munka. A kórháziben ebben az évben. Azt új te egyértelműen az, tudod. Figyelés, új nyilázá azt egyértelműen ki tudod ez jelenteni, vagy, bármányos... vagy az nem a te asztalod, hogy az elővásárlási jogával, a illetően... Ki tudom, ki tudom jelenteni, de azt is ki tudom jelenteni neked, hogy nagyon meglepődnék, ha szerintem az állam nem fog élni ezzel az elővásárlási jogba. Az nem az én asztalom, de nem fog, az állam szinte biztosan nem fog élni, mert azt gondoljuk, hogy 5 milliárd dél ez a Denszkék általában rá tud szütt állod a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 a mérlegnyelvét? Ezt ugye nem tudjuk. Én arra készülök, hogy ha van figyelj a párt, ha nem, megvédjem. Értem, csak mondom neked. És megnyerjem ezt a, másrész, a választást. Másrészt felé van a figyelmedet. Ugye én azt olvastam tőlük, hogy, a, hogy az ő szavazóik azok, nem tudom milyen arányban lehet, hogy ez majd érdemes tőlem egy kérdőző, De, hogy fidesz, fidesz és biztos tudja. fidesz tehát kormánypárt és ellenzéki egykori kormánykát és egykori ellenzéki szavazók adják az ő szavazóikat, de nyilván a demokrácia az a győző osztály, a okay. minden még, még, Igen, még miatt ezekkel a mondatokkal kimenekülnénk mind a ketten ki, ki, alapon. Egy kérdés marad, és nem teszek föl többet. E, idézem neked a 1364 per 2021 június 8-i kormányhatározatot. Ezt fejből megmondod, hogy mi ez? E, nem, de sejtem. Mondjad. Utak. utak. Igen. Igen. Igen. A koronavírus világjárvány. helyre billentettük a enyhítése kapcsán szükséges helyre összefüggő a ráadásul billentettük a helyre a helyre billentettük a Igen. a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 Én senkiről nem mondanám, hogy rosszul gondolkodik. Akkor ne nincsen benne a 15. és a 18. keretük közben, te még nem vagy kormánytag? Beszéljen szabadon úgy, ahogy ahogy gondolkodik, megbeszél, és időnként meg csak abban tudunk egyetérteni, hogy egyet nem értünk egyet. A, itt tényleg a mi indottatásunk az volt, hogy, és persze erre mondhatod azt, hogy ez egy olyan vita, hogy ki ültet először, meg ki ütött vissza, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadott egy közülést, egy költségvetést két évvel ezelőtt talán, ami benne jutott pénz teljesen természetesen és helyesen azoknak a kerületeknek is, akiknek a polgárai, fideszes polgármester választott maguknak. Majd a pandémia ideje alatt Karácsony Gergely, aki rendszeresen azzalváldó bennünket, és támad, hogy politikai és őt a kormány. Karácsony Gyergeit fogta, amikor egy személyben, fejhatalommal gyakorolta a közülés jogait, lehúzta a fideszes polgármesteret feléleteinek pénzét, és elvette tőlük a út pénzeket, és a kormány most ezt a korábban elvette forrásokat, kormányzati forrásból kiputolja, és odaadja, mert azt gondolom, hogy mindenféle politikai prioritású emberek közvetett ez meg ezeket a kutakon, nem pártpolitikai kérdés, hogy Innen fogjuk folytatni, és hogy meglegyen a vörös farok veled is, és ne csak Györgyev benedekkel. Egyrészt gratulálok a Moménak a második helyezését a Fiaci által. Az tényleg nagyon szép, az gyönyörű, akár első is lehetett volna. Meg egy másik díjat is kapott első helyet, egy Global Designer volt díjat, úgyhogy a sorra hozza a Momekalapú. Neked meg gratulálok a finatagsághoz. Köszönöm szépen. Köszönöm így. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert ez nehezen meghatározható földrajzilag. Téma nélkül nem maradunk. Ebben egészen biztos vagyok, úgyhogy állok a Akár ülhetsz is. Köszönöm szépen, szervusz! Köszönöm szépen, szervusz! Minden jó tanárgatók. Meg a nézőknek. Ezek a levezetés pillanatai. Ha akarnak, hozzájárulnak. Ha akarnak, nem járulnak hozzá.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 ez egyértelműen a Fidesz bosszúja volt, szóval nem emésztették meg, hogy azért, mert az volt a pártkórház, akkor nem hagyjuk ilyen állapotba kerülni. Meggyőződésem, hogy itt erről van szó. A másik, hogy amikor mindig, hogy Füriás Balázs, hogy így jön ki a matek, úgy, csak úgy megkérdezni a Mátrai erőműnél, hogy jött itt ki a matek. Szóval ez, ez, ez bozasztó, ez a felülő, ez a nagy képűség, nem igaz. Nem igaz, szóval teljesen hipertelem.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 Jó reggelt kívánok, Fialau! Én örülök, hogy most a 16. kerület is kapott pénzt a mert kimegy, ahogy szóval a futorozza utca a fővárosi fenntartása, és nem kapott a fővárostól pénzt, hogy felújítják, pedig nagyon-nagyon rossz. -nagyon ahogy kimegyek az autómal futorozza utcára, az elég nehéz közlekedni, és most így, így lesz a.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 a nyílászárok, és ez minden nap permanensen befutna önhöz. Szerintem megbolondulna, szerintem kikapcsolná ezt a rendszert, mert azt mondaná, hogy rettenetes, hogy gergeik így bánnak az, a nyílászárókkal, de miután a gergeik lakására önnek nincs ráhatása, vagy ha ráhatása lenne, akkor a Kovácséknál is el kéne járni, ennek következtében hagyja békén önt a ház, miért nem tud ez az egész normálisan működni? El tudja Jó. ezt képzelni? Ez jogos, amit elmondott. Igen. De mit csinálna? Fogalmam nincs. Gondolj el, hogy a vízvezeték, a vízvezeték leadna önnek egy jelentést, és azt mondaná, hogy mi a keresztneve? Ibolya. Kedves Ibolya, a másodikon borzasztó állapotban vagyok, hogyha előbb-utóbb nem újítotok fel, itt olyan csőrepedés lesz, hogy úgy fogtok úszni a vízben, mint egy vitorláshajó. Igen, értenem. Értem. És közben ott lakik ebben a házban? Én. És bízik benne, hogy nem lesz csőrepedés? Ezért kérdezem, <gül> hogy kellene nekünk minden nap ennyi információval. Én ugye ez, ez egy áldságos kérdés, mert ezzel foglalkozom, de azért foglalkozhat az ellenkezője, meg az egész szisztéma. Hogy a, javul, a javításán dolgozom-e, vagy mind dolgozom, amikor ezeket így felhordom? Én úgy érzem, hogy a javításán dolgozik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 Bárki más? 061 061 168 először. Na jó, elkezdek rámolni. 061 168 másodszor, de mi csak kettőnél tartunk. Jaj! Jó reggelt! Szia, Palguta József vagyok! Szia, Jó reggel. Én meg pont most terem föl az üzemhőmérsékletet, mert én most kezdtem a műszakommal, de azt szeretném neked visszaigazolni, de ezt mind mindig kihagyhatatlan, hogy elmondjam, hogy te mutatod meg a világot ezzel a műsorral, és nekem amúgy, ahogy elmondtad az előbb a hölgynek, nekem úgy sok már öteszednék, mert úgy terem, hogy torkig vagyok néhány dologgal, illetve elég sok mindennel, de ezt most nem részletezem. Azzal te vállalod,